Анна так і не знає цього, бо не письменна, а я не дивитимусь її в очі, якщо колись зустріну. Тільки я знатиму, що засудила себе з нею разом. Прийшла молодесенька черниця з глибокими синіми очима. Подала мені кілька аркушиків і втекла. Я не стала читати її віршів, хай потім. Довго плакала, шкодуючи за своєю втраченою чистотою. Пізнання дорого коштує, коли йдеш не рівною дорогою, а порослими, ледь помітними стежками. Але вірю, що маю ще вдосталь часу, аби помолитись. Боже, сестра Анна повернеться до Тебе. Вона втратила дитину, але не втратила любові. Вона дивиться на маленького Ісуса, бо він нагадує її сина. Вона дивиться на сина і бачить маленького Ісуса – у його особі Анна любить усіх дітей, тих, що народяться, і тих, що не змогли народитись. Підтримай її у цій любові. Їй не потрібно милосердя людей. Вона повинна усвідомити, що у порівнянні з ним твоє милосердя як золото поруч сторішнім листком, що спливає гірким димом в осінньому багатті. Ти звільнив її від переслідування диких озвірілих людей. Відчини перед нею двері, підведи її сина, з'єднай їхні руки. Нехай вони підійдуть до пишного куща з білими і червоними ружами». Не залишай її саму, доки це не станеться. Амінь. Радісна пустеля Це той час, коли не залишилось жодного листка на дереві. Земля заснула, не дочекавшись снігу. Це той час, коли особливо мерзнуть голодні, коли переслідують самотніх і немічних вдів і сиріт, коли ми вчимося милосердя. Це той час, коли безправність волає до неба, коли за працю не одержують зарплати. Це можна назвати перед днем апокаліпсису а можна й перед днем третього тисячоліття. І ми живемо зараз, не вчора і не завтра, живемо сьогодні, визираючи крізь пелену неба, сіру від попелу спалених душ. Залишу тут, на порозі, «ми», бо об'єднатись у нещасті можна лише на мить. Здебільшого люди думають не про те, що їх об'єднує – а про те, що ділить. Кожен вмирає наодинці, кожен самотній. Потрібно мати мужність, щоб жити самому і почувати від того втіху. Бог мій і все моє молився святий Франциск. Часом досить лише відчути, що ти володієш усім світом. Тоді уже нічого не має значення. Коли я була дитиною, то кожного дня після школи йшла з дому. Ходила до річки, розмовляла сама з собою, мріяла. Ніхто не вважав це дивним, ніхто не казав мені «Ти ненормальна». Так у мене виникла ілюзія, що я вільна. Усе, що відбувалося вдома, сварки, різні прикрущі, мене вражало, але я знала, що завтра піду до річки